من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديثي Kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalatu wa kullu dalalatin fin nar wa ba'du Fal-darimi absolutitakon vetem Allahu jalla wa ala. Përshëndetje Allahu te bareka wa te ala dhe mshirati çov bimtmirin dhe zotriun e pejgamberëve Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi shukrete besnik mi familinë ti të ndërshme edhe mi gjithat të të cilët e ndjekën rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimit. Vajzdojnë me lejën Allahu Gjella wa Ala mi ndo disa qaste me pengesat nga e vërteta. Pengesat nga e vërteta se qka e pengon njeriun nga njohja e të vërtetës dhe vepra me të vërtetën. Përmendëm se Ibn Hazmi ka përkufizue se të pengesat më të mdojët të të vërtetës janë Inoti dhe Epshi. Kto janë në mënyrë të përgjithshme, ajo që është ngulitur tek njeriu është Epshi dhe Inoti. Mirpo diretarti konçërua pak në mënyrë më detajzueme, që më jof më mirë çka mundet më ndal pengesë, tyje fillimisht çka mundet më ndal pengesë mes tyje dhe të vërtetës dhe kupton se të tjera që janë pengu prej të vërtetës është njëra prej këtyre të cëta i kanë përmendë diretarti. E peta prej pengesave që e kam përmendje tartë se njerëzit nuk e pasojnë të vërtetën, për shkakt kësaj pengesës është el-khaufu, friga. Friga është njona prejsejnë dhe veç shka njerëzit nuk e pasojnë të vërtetën. Dhe Allah u gjellëvale ka përmendje këtë qështje se friga i ban njerëzit edhe nëse e njohin të vërtetën, nga se ne përmendëm pengesën e parë dhe e ishte gjehli, mos njohja e të vërtetisë. Mirë, Allahu Gjellewala në Kur'an të regonë se Ka për e njëzësh e ka në ditë të vërtetën Jo është ba e qartë E vërteta, prapë se prapë jam pengu nga pasimi E qka i për ka pengu? Njona për e këtyrve kanë thonë djetartë është khaufi Dhe për këta ka folë Allahu Gjellewala Për qështë që ne fir'aunit Ka thonë Allahu Gjellewala Fa ma amena li Musa illa dhurrijetun min kaumi Dhe nuk i ka besu Musës Vetëm se një grupë i vogël në atë ko prej popullet të ti Allah kaufim min firavn dhe pëngesa që akon se janë friksu pi firavnit Allah kaufim min firavn ju kanë friksu firavnit u emele i him dhe u shtrisë tina pra qëka i ka pëngu me pasue benu Israel, Musa në dhe Selam Allah kaufim min firavnit u emele i him firavnit Tiranit, dhe kujna, dhe ushtri së tina, dhe grupës së tina. Pra, për mu i ka me dalë për ngejnës dhe njëherë, ata ka ndash me besu, ata ka ndash me shku pas musës. Ame i ka në thonë, firaunit, është problem. Se kina ban probleme, dhe mërët me në avra, dhe mërët me në bërgos, dhe mërët kështu me radhë me në avra preksijave, Allah u ka thonë, nuk e kanë pasu vetëm se një grupë e vogël, nga friga e firaunit, e njeftin e hum, pse Mështë ju bojë dhe një fitë në firavoni. Cëla o fitënja? Këto janë, fitënë të qëka njerëzit ju frikësojnë. Vërasja, burgosja, pengesan nga dunjoja, e kështë shumë e radhë. Wa inë firavune le alin fil ardhë. Allahu gjellawala ka vërtetua ta. Mirë, bo s'ka qenë arsye. E ka thëmë Allahu gjellawala, e vërtet firavoni u bo krije le ardhë shumë i madhë në tokë. Le alin fil ardhë. U bo shumë krije madhë në tokë. Wa inë hu l Profiraunika Kalukufit dhe ka qen krye lart, ka qen Tiranë dhe i Prisht, mirëpo i ka penguar të tërë. Në ndonjë rrugë na do të më pas parasysh edhe kët pengesë. Pse shumica e turmeve të njerëzve nuk e pasojnë të vërtetën, në jo edhe kët pengesë. Nuk është se harx jehli, ajo është nuk është ajo tjetra se të cilën e përmendëm se nuk e dimë ka është e vërteta, se e vërteta është e mjegulluar dhe përmendëm se kjo është akuz indirekte për Allahu Gjellawala se duke ka qërësu të vërtetim e si ka mundësia Allahu Gjellawala me nathirë diqka me pasue dhe ajo mësë më ka në qartë hashe, larga asajna është Allahu Gjellawala e ka botë qartë të vërtetim mirë po është kjo pëngesa tjetër andaj ti e gjejnë në Kur'an kër Allahu Gjellawala ka të regu e se në palatin e Fir'aunit ka poshë një zbesim të oramaj kam shef imonin, pse kam shef imonin se janë tutë për firavnit, ka thënë Allahu Jalla wa ala, wa kale rajulun mu'minun, dhe thani njerit nga besimtarët, mu'min ishte, besimtarët, min ali firavn, nga nga familja firavnit, pas ka pas nga familja firavnit, besimtarët ama e kam shëf besimin e ti, jektumu imana e kam shëf besimin, imanin e kam shëf, e taktulune rajulen enjekule Rabbi Allah kur ka vendosë firani me vro dhe ka shlu njërës për me vro më usën, kja konë mrena, në palat, dhe konë besimtar, po a frikësume e shpash besimin, ka thon, i ka thonë firanit, e të këtulu në rëgjulen, e një kule rabbi Allah, ja ka thonë në formë, nuk i ka tregu se unë jam besimtar, po ka thonë, a pe vro një njëri vetë se thotë, zotë jema Allah, ja? pse me vro një njëri vetë se podotë, Zoti am është Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dhe ju ka pruju argumente të qarta për Zotin juve. Ju ka pru argumente të qarta. Wa inna kaðiban fa alayhi kadhibu. Qat nësa rrenacak për vjet e korren. Nësa ato rrenjt e ka për vjet i rrenën. Çka ju ban dam juve rrenë atina? Wa inna sadiqan yusibkum baðu alladhi ja'idkum. Em u konvertet çfarë tasha be thot? Kam ju godit ajo çka pokërsnoni. Edhe kjo është një dobi tjetër, por ato të cilët dyshojnë në të vërtetën. E vërteta nuk ka çështë që pas ka thonë Allahu xhalla wala, uajin kun. E nëse është ato të cilët besojnë. Kjo është për ato të cilët nuk besojnë, si Firauni dhe ateistat. E nëse është e vërtetë. Nëse është, gazet ateistat supozimi, o shpresojë vetë sa të ndihmon në Arritën në vërtetësi, nëse është kërëj dënimit kanë mëdgodit. Çka janë premtuar? Allahu i ka thonë, nëse arrën, por vetë kanë lënë leje. Amë nëse është e vërtet, ç'a bën jo mosani? Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kذاب. Dhe u ka thonë, amë Allahu xhallahu ala nuk e ozon ata që është rënacak dhe zullumçar i cili ka kalu kufit. Me rancë Allahu xhallahu ala e pas ka përmendse në pallatin e Firaunit, nga familja e Tina nga se dhe shodë që a bashkëshorët e ti, ka qenë prej besimtareve dhe e kam shetë besimin dhe një njërin nga ajë, e kam shetë besimin, pëse? Minë khauf, ju ka frikësue firaunit dhe kur është largue dhe kur është përmbys firaunit, që ka ndodhë? Shumit se kam besue. Dhe kjo është që ka thënë sejtë kutëbi, ku të largohë tirani e tiranve, kërerë njerëzit e pasojnë të vërtetën. Andaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin dhe Bukhariu, Uri mu. Mu e nga xher Buhariu, uridat alai al umamu, më janë paraqitë muë umatët. Gjithë umatët i ja ka paraqit Allahu xhalla jallawala. Dhe kanë pasur po një pejgamber, dhe dy pejgamber, dhe nuk kishin me vete vetëm se 3-4 njerëz. Ka pejgamber ditën e xhigimit nuk kanë me vete vetëm se 3-4 njerëz. Apo 5 a 6 njerëz me veti pasus. Këret popullit i kanë Përgën një shru, vë në nebi u lejse mahu ehad, ka dhe pengamër shka se ka pasu kërkush. Hiqa spak, pengamër i dërguar të kë populli i ti, dhe i gjithë populli i ti, pi i pari dhe këtë i fundit, mas, tur me madhe, e dendur, kërët këfarë. Dhe i pengamër e ka kri misionin e ti. Hatta rufi ali sa vadun adhim, deri sa mu paracit mu e një grup e madhe, zi një grupë e madhe e zes me mija e milionë e njës kultu, me hedhe, thash kush janë këta unë me ti hedhihi ka thonë pengamerit sallallare se mi thash, që kjo me ti jem bel hedhe musa vë kaum, atëm thanë ja kjo është musa dhe populli ti pra pas pengamerit sallallare i cili e ka në umrinë matë matë të pasuzve kush është ti ti pengamer? musa mirë po musa, para se me përmbi sallallare firavnin njerës të caktun kanë besu fështas, edhe në një një grupe vogël me musën. Pse ala haufimin firaun nga friga prej firaunit. Andaj dhe njerë, bëhot pengisa e ma dhe friga. Friga prej tiranve, prej zullumqarve, prej shteteve të fuqishme, të cilat i friksoj njerëzit dhe firaunizmi vazhdojnë dhe e riditën e gjikimit. Firaunizmi dhe pengimi njerëzve nga pranimit vërtetës kamë vazhduar deri ditën e gjikimit, ndërsa besimtarit duhet të mëshiropi kësajna. Me ditse Allahu xhallahu alaush el qawi el metin. Allahu xhallahu ka thon, ai është i fuqishmi i pathyeshmi. Krejt thënë, krejt kanë mundsi. Amba Allahu nuk thot, el metin, el metin asht çka s'theja. S'ka mundsi digjësh me prek Allahu xhalla xhallawala. E njeriu duhet të mulit me Allahun xhallawala dhe mos mi pa frikë kërkujna, nga sa e mundet frika po bë penges nga e vërteta dhe na shpeshher kemi ndëgjuar fjalë nga ato she të cilat kontaktojnë në shpres se po po çështosht mirë po. Kjo mirë po e tregon se e prishket para kësaj po po. Mas mirëpoja e prishet para kësaj, çka u thon? Po. Prandaj Friga është bë, sebep i pranimit hakut. Gjithashtu Herakli. Herakli mbreti i Romakve, i Bizantve. Bukhari e kanë gjene hadith, se për nga meri sallallahu alai sallam, kër i ka dërgu mesaj, Hirakli, ila Hirakl, adhimi rrum, dhe këte Hirakli, i madhi, i Romakve, dhe ka vërtetue, vërtetësine për nga meri sallallahu alai sallam, i ka besu së është, për nga merë, që ka bo? I ka mshelë dirë të palatit, edhe i ka thirë, ata njërës të mdojtë të sletë, i ka pasë, edhe që ju ka thonë, ja maqshar al-rumë, hirakli ju ka thonë, o ju paria romak dhe, helle kum fil felahi rujdi, wa rrushdi, wa enjeth bute mulkukum, fe të bai ju hadhen nebi, sallallahu aleyhi sallam, që ju ka thonë, o ju romak, që ka thoni ta pasojnë, të që ketë utzimin që ka nga ka ardhë, edhe që ketë shpotimin që ka nga ka ardhë, edhe të ju mbesë e juve mbretëria, nëse pasoni këtë utzimë, dhe më jadhon besën që ti për nga mëjrit. Shikoni, e pasë a vërtetue, vërtetën, po, thë hasu hise të hamri lë wahsh, edhe janë turbuë sikur që shtërbohët gëmari. O shtërbohë, janë turbuë ato, pri nervozës të modhe, i dhe lë ebuabi të hi ka dirtë, a ma dirtë ja kam shelaj, ja kam shelë me dry, dhe s'kam posë mundësi, mu largu, thë lemma ra e hiraklu, në frate humve e i se minë lë imanë, Kure pa, Herakli, se së qenë të dashë me besu, dhe s'ka mundësi këta mi ban me iman, ju tha, e s'nika. Rudduhum alej, këthenu të une, va kale, edhe ju tha, inni kultu me kale ti, shikone tash që e ka ndruhe fjalimin. Njërë ju tha, tja opna besën këti pengamerit, udhëzimit që ka në kardë dhe shpotimit, e mërë dhe është vërtetën. Po kure pa se, nëse ki med vetë, ato pihikin ketë. Kje e provojnë nëse vinë me mu këtë të mdojt, ato tjertë nuk, nuk logaritën se këto janë të cilat mirën në bytje të populli. Tha, qatë fjallën shka jotha shparzit, qatë fjallën shka jotha shparzit, e këtë biru biha ashti detekum aladinikum. E këshira sa jini të kap fort për fejnë e juve. E ka këthi, kontra. Jë provova sa e do një fejnë e juve, të cilën kanë qenë ata në atë, The, pra e ka kuptu të vërtetën Mirë po Mulki, mbretria Dhe friga për atyre më staurdzojnë E kalon të vërtetën Andaj Bukharive e ka pru e këta Për me e tregu e se pengesan nga njerëzit Penges, barjere ma dhe mes njerëzve dhe të vërtetës bot Friga Frikso e njerëzit me pasu e të, të vërtetën Thot i përnë kajimi Hirakla, Hak, Thot i përnë kajimi Thot i përnë kajimi Thot i përnë kajimi Thot e kuptu e hakin Dhe të dëshiroj me hi Dëshiroj me hi në islam Fëlem ju tavi hukawmo Mirë por nuk e ndë gjumë popullu i tina Vë khafe hum ala nefsi Dhe u friksu për vetëvejten e tina Fëkhtar al kufra ala islam Ba adema të bejen në laul huda Dhe zgjedi kufrin Pas ju bëhe qartë e vërteta dhe u zimi Allah unarujt Friga, friksohet njeri ju Për pozitën e ti Për dunjanë e ti Për vetën e tina dhe nuk e pason të vërtetën dhe Allahu xhallahu ala e ka përmend dalika bi anne mustahabul hayatad dunya ala al-akhira dhe njerzit nuk kanë bërë kufor pos se i kanë dhënë përparësi dunjës para ahiret istahabul hayatad dunya ala al-akhira mir pa Allah e ka logarit tharësi ja apo më thon dikush po ç'ish Allahu xhallahu ala nuk e ka marr parasysh dashurinë ndaj dunjës dhe frikën nga Për vetveten e vet dhe ruajtja e e vet vetretës si pengesë si arsië, edhe pse dikush e do hakun, nuk e ka llogarit Allahu Xhellahu Teala këta, arsië që ndonjë njeriu do të mëruaj çom. Do të mëruaj çom se mos ti dalin këto pengesa dhe ta kët në një bagazh dhe në fuçi për mi kalu këta dhe me pasore thënë Allahut Xhellal Xhellwala. Sot Ibn Qayimi vazhdim të inë në mëksu dhe lë usul, ilë sëwab, të qëllimi absolut është me arritë dhe këtë e vërteta, të i dha dhahara, e kur të dbohët e qartë e vërteta, u dhja ma adehu tahtë e arghul, kur dole qartë e vërteta, krej tjerat thot, shtini në në komën të anë. Shkeli me komë. Adhaj benga Mehdi sallallahu alai sallam, thot e kumë fut gjahiljetin në në komën të mija. Gjahileti dhe fanatizme me gjahilet, e kun fut në të kam të mija, s'ka mu mu krenu me farefis, s'ka mu krenu me me kabile, s'ka mu krenu me grupa, ka thonë kjo kitë me gjahiletit dhe kjo është në nën kam të mija. Sallallahu alaihi sallam, e dhe të diven kaimi, kur ta mish të vërtetën, dhe kur ta kuptësh të vërtetën, tjetërën shkele me kam. Kusht do që, që tjetë? Pastaj, e kam përmin, shekhu lë islamë, Ibnu Tejmije, se Allahu Gjellawala e ka dërgu e për nga mejrën sallallahu aleyhi sallam me dy cilësi. Me dy cilësi, e cila njona është të bjinu lë haqë, me botë qartë vërtejten me argumente, dhe edita me zorëmishti, në haqë, kanë njërzit. Pse? Qishka tonë për nga mejrën sallallahu aleyhi sallam në hadithën së në kanë dherë Bukhariu, lëu amë nëbi, ashratun minë lë jehudi, Lë e më në bjëll jehut. Dhe të vetë mduhen me besupi jehudive, tjertë këtë besojnë. Dhe të vetë a dalin pengis, tjertë pengohen nga e vërteta. Dhe të tiranë a dalin pengis, tjertë pengohen nga e vërteta. Ndaj për nga Meri sallatë a.sallam e ka vërtetue me argumentet e vërtetën dhe ka luftue për لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الله جل وعلا ثقلت يكمي درغو ورطة درغو ورطة بالبينات مع أرغمين تتشارطة وأنزلنا معهم الكتاب ذا يكمي درغو مع تاليبرا والميزان ذا بشورا ليكوم الناس بالقص كتا جيكو ينجد مدرسي Hadid, dhe kemi zbrit në tok hadidin hekurin, fihi besun shedit dhe në ta ka fucit e ashpër. Në hekurin, ka fucit e ashpër. Djetar e kam përmendimën të i mija, njerëzit i tutën hekurit. Hekurit i tutën. Andoj shikoj njerëzit dhe turme të njerëzit, ku i na i friksoan? Hekurit. E kam guptu të vërtetën? Mirë po hekurit i bam problem. E ka përqëllim këto për goditën me njerëzit tan tadibin qayimi Allahu masharuf wala sabila ila rukubi ruku hadha adh-dahr illa bi amrayn es ka mundi si dikush me pasuet vërtetën vetem se i ka diçëlsi dhe i pason diçë shtje ehadu huma e para prej tyre la yazbu fil haqq ila lawmat laim musmiya vandu dhe mos me çaq kokën me çortusin i cili çorton kur dosh me pasuet vërtetën nse ja non veshin çortuzve kimë deviu lei çortus Allahu Gjellawala ka thënë Dhe të dërguar të mi Dhe pasus e të vërtetës Nuk janojnë mendën Dhe nuk qajnë kok Për qërtimin e qërtuzë Kjo është e para Kjo është e para Vëtë thani e dita Nëse dëme pasu të vërtetën En të hunë e alejhi nefësuhu filla Me në në shmu vetë vetën tane Dhe më smidhon shmim shumë vetës tane Për hitë Allahu Gjellawala pak të të dhja spasohet e vërteta fe ju qëtë dimuhina idhin vala e khaful e hual e kështu hecë për para dhe nuk i fliksohet katastrofo dhe themet e khafetin nefs në momentin kur nefs i fliksohet dhe të merohet dhe të rishtohet të akharat këthen të mas në kjo është shahid mu shahet kjo është pa po mesi dhe shiue në, në realitet atët e se të, të Nuk e flasin të vërtetën, pëse nuk e flasin? Se i vinë kritika tashpra, se qërtohet për e njënë dhe të të të të kanë autoritet, edhe nuk e flasin të vërtetën, ose e dita khafet në nefës, fliksohet në nefësi, o të akharat, o ahëgjemet, o ahëgjemet, o ahëgjemet ila ardhë. Dhe i nënë frejnat në gojë në vetë, i nënë frejnat, nuk e flasin të vërtetën, nuk e cëpër para me të vërtetën, o ahëgjemet ila dy qështje, që thot i bën kajimi las, las e bila i la usuli s'ka mundësi me pasu të vërtetën pos me këto disende mos me t'interesu qka flitet për tyje nëse jenë të vërtetën dhe me nënshmu e vetë vetën tonë dhe ta dishe se për hirtë Allahu gjëllëvala shpirë t'jot s'ka vlerë inna Allahe shtëra minel mu'minine enfuse hum bjende le humul gjenne kjo është e dyta Allahu Gjellewala i ka blej shpirët e dhe besimtarve, për çka? Vienne lehumul gjenne dhe kompenzim çka kanë? Gjennetin. E gjennetin nuk blejët me pak, po duhet me donë krejt. E kjo pa tjetër është me pasue Allahu Gjellewala me mos kokë qarje për qërtust dhe mos me pas shmim vetë vetë ajote në krasim me të vërtetën. Pra e para, kjo që e përmendëm sonte, A është e peta më radh prej pengesave, frika. Pra frika i pengon njerëzit nga e vërteta dhe do të përmendnim vazhdim për pengesave, çka mundet me çën, prezenteve çka njerëzit doin mirë ato dhe e laj të vërtetën nuk e pasojnë. E gjashta, hubul jahi wal riasa, dashuria ndaj autoritetit dhe udhëtscisë. Kjo smundje e gjithërave edhe e të socsmeve. Praj të birë i adenit Prejtë e kabili. E derit e kdite në gjikimit, kjo kam e egzistu. Hubbul gjah. Dashuria për autoritet. Njerëzit, kur e definojnë e epshin, e definojnë me definim i cili s'ka të baje me definicionin e vërtetës as pak. Dhe kjo ndodhët e të zumët e atët e se të pasojnë të vërtetën. Nga se nuk janë të thelumë në Kuptimet e Kur'anit dhe kuptimet e Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, ka thënë kur e perfuzojnë dhe kur e definojnë efshin, edhe thert, edhe ato të cilat janë në Islam nuk ja japin hakin definicionit. Pse se efshin çe definojnë themna, muzikë, alkool, shprenim, zbavitje. Kjo është pjesa e efshit, s'është Së çe tepshi. Kjo nuk është çe tepshi, madje ka thonë që efshi është më i qartë këtej të dinë. Mi shkuti një obi simtarit mi thonë, a është e mirë me bëzit zinat dikush dha moralitet medikan prej familjës të ande, kish mu në verit dhe kish mu nërvozu dhe kish mu i dhrup, se epshi qartë, zdo me e prejka ti, kjo e qartë. Dhe zdo katar, më katarë e ditë se është të bë më katë. E kjo nuk është ajo epshi, ka epsh më të rezikë shumë, cila është ajo epsh, hub bulgje, të shuria për me pas autoritet. A pa kjo nuk shifët, e ka mundësi n pa ka mundësje dhe flet kunder dëshurijës për autoritet mirë po veprat e tina jetë a e tim vush argumenton sa është kërkus i autoritetit e si do mos argumentohet sa e do në autoritetin dhe udhecijen, kur të aloje hakin e a nuk kodë një tjetër arsje vetëm se dëshuria për, për udheci Allahu Gjelleware ka përmen këta se innehu ka në dhalumën gjehula njeri o është zulumqar dhe إغنران ثوت ابو الوثاء علي ابن عقيل نيوني ريداروت 18 حمليوه المحبه للرئاسه ثوت دشوريا پر ودثي والميل الى الدنيا ذاني مي كان دنيايا والمفخره والمباهته بها ذمكرنو وذ مت سي فتولوك وذ موشيت كرارت م دنيايا وات شاتا قالون الله جل وعلا والتشاغل بما فيه اللذه ذم وانجاجو م لذته të dhënjojës, e ma jëdu ilë shuhra, dha jëtë shka tharat për në autoritetë, dhe fëmë, dhune ma të ujibu l'huggëtu, jëmë argument të qartë, dhe me fakte të cilët e obligojnëta, dhe logika është nësh, nuk të lejon me kërkuat atë fëmë, fa la nëhwi hëdha minë l'esbabë, të kënu l'afët, sërëfët, të më më më më më më më më më më më më më më më më m thot këto të shka i përmendë dhe mbohën pënges, mestie dhe hakt. A na nuk vëdojnë me him për lezetat edhe efqet të dënjojës, njona prejasajna është dashuria për autoritet. Sa njeri ju për dashurien dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e autoritetit shka e ka arrit, të dënjojës nuk murët me kalu të e vërteta. Thot Shekhu Islam ibn Utejmje, va talibur rëjase, a i cilë kërkon u dhecien, va lo bil batil, qofte dhe me të kotë, të rdihil kelimet të leti fiha të adhimo, thot ata e knaqin fjallët e cilat e madhrojnë ata, u a i nkenet batile, edhe nësë janë batil. A i qka i lip autoritetin, me shkuti me lafdruaj knaqet, edhe nëse i të rrenjt për ta, parasive, dhe e kena provu vallaj, e kena provu njërës të cilat janë lafdru parasive, me diqka qka e diaj, qka të ndëgjuhe dhe e diaj qka të fol, se nuk është e vërdeta që ështu, dhe � wala haula, wala kuwata, illa bila. Smuja njeri u të shumë e madhe. Da shuria për autoritet, wa të gdibuhu lë kalimetu leti fiha dhemmo, wa in kanët haqqan, dhe ha i dhran, dhe nërbozan, dhe i ritan, dhe i kryon në veri, fjala e hakit, qka e kritikon ata. Wa lo u kanët haqqan, edhe nësa e vartajt. A be simtari nuk është ashtu, dhe simtari e pranon idhësien, e fjallës të cilaj e vërtajt. Ani pësa e hithë, pranoja, se akibetuhul husna, se përfundimin që ajo hithësi e ka të amëllë. Përfundimin e ka të amëllë. Thot, Ibn Kajimi, Allah e Mëshirof, u ejju dinin, u ejju khajrin, fimin men jera me harim Allahi të nëtehëk, thot, qëfar dini ka e njeri, dhe farë khajdi ka të e njeri, fimin men jera me harim Allahi të nëtehëk, aji cili hapë të zishë, haramët e Allahut, tubo tu shkoç dhe tu gris perdhja e Allahu xhella xhella wala kufitati w wa hudude tudah dhe kufite e Allahut shkelen me të madhe u dinihu yetrak dhe thej Allahut braktisat u sunnetu rasulih sallallahu alaihi wasallam yurgab anha dhe sunetena pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e dëshirojnë njerzit wa huwa baridul qalb edhe ajri me zemër të ftoft sikur kujt jan nuk ka të ndodh edhe çske do hakin E ki nuk do me rujtë autoritetin Se a kitu lisan Nuk i flet gjua E kam shelgojë I shakit kjo sënde Pre katastrofave qka bëhot Dha jem shelgojë A kjo nuk do me rujtë autoritetin aj Do me rujtë autoritetin e vet Se si kur të fliste Dhe si kur të qërton te Dhe si kur të thote kjo a batil Kjo po shkelet ligjë Allahu Gjellewala Po shkelet kufini Allahu Gjellewala -a, a i rejtëja të ditësën e në ka formu e me batil Si kur hiraklit i hikin A kjo, shi jo, të po, e kena përjetu dhe është përjetu e, qysh në kohët e vjetra, shejtanën akhras, shejtanën me mecë, kema endel më të kelli me bil batil, shejtanën natikë. Qifti këtina, është sikura i shejtanit tjetër, i cili e flet batilin. A i cili heçt, e heshtë, e ditë vërtetën, po heshtë, është sikura i shka e foljë batilin. Sëva, ambësëva, barabartë. Se heshtë ja, barabart, i ati i cili du të me foljë, A dhe i kanë thonë i Mahmedit. A banë mi thonë bidat gjijë, se e ti i të bau bidat. Ka thonë për nështë ta midhënodhët. Ka thonë, unë si thamë, ti si thu, kur e mërveshaj? Unë si thamë, ti nuk i thu, kur e mërveshaj sajsh në batil? E kur e mërveshaj njëranti, se kia në batil, kur? Se heshtja i ndolë njërzit me fol të vërtetët. Mirë për të tibë në kajimi. Vëllëu nuzi a fi ba'di ma fi hi adadetun alej mirë po që ki person i cile ditë e vërtetën mirë po e mshel gojën dhe i nën gojës e tina patent thot nëse i prejë këtë diqka prej autoritetit të tina figjahi hi si të parë nëse ka përmen në autoritetin e tina o mali hi o pasurin e tina bedhele o të bedhele o gjedde o gjtëhede thot janis mu lodhe dhe me sakrifiku dhe me studiu edhe me bo hullumtime o stamele marati bilinkar, dhe filon me qërtuve se kjo nuk a kështu dhe kjo nuk a hak dhe fillon me përdora jetë dhe adithë se ja kam prej ka autoritetin nëse ku shkelin kufit e Allahu gjellewala, bari dhe lë kalb, zemrën eftofte ka shka problem, këtë e Allahu kanë mukthi, këtë e Allahu kanë mukthi por ti dush me thonë të vërtajtë nëse dhe ti ki mukthi e Allahu gjellewala ki muqpit për këta a noj kina ndëgju disa njerët të cilat janë kompetent për me folë këta, kanë thonë këtë e Allahu kina mukthi ketë aloqina mukthi, mirë po duhet me fol të vërtetën. Thotë Ibn Qayimi, "wa ha'ula'i ma suqutuhum min 'ainillahi wa maqtilillahi lahum", pra këto, megjithëse kanë rrapësin e xhirit të Allahut, pse kanë rrapësin e xhirit të Allahut? Se një njeri që ka ngritëm te Allahu xhalla wala Allahu nuk e lënë më mshil gojen para batilit. Ai që ka është i lartë Allahu xhalla wala, nuk e lë Allahu xhalla wala më mshil gojen dhe mos më fol para طقاتس ومقت الله لهم لا يرين الله جل وعلا هك تا نيرز قد بنو في الدنيا باعظم بليه ماجيت تاكو نيرز جان سبرووا بلائون ما تماده تكونوا وهم لا يشورون اذا نو كي نديين فاره وهو موت القلوب اتهلاش قسمو يشكا يان سبرووا هك نيرز كي قف دق زمرا قف دق زمرا انا كي اتهاني بن قايمي ثوت والميت لا تؤلمه الجراحات ده تفدقولين نو i bëjnë probleme dhe nuk i shkaktojnë dhimbje lokt. Shkonin njësh çka ka vdek dhe bani ploq. Anin, snin, ç'është zemra. Zemra ku të vdese, gjunohet, e kota, e pavërteta, batili, epshë snin, nuk i nuk i nuk i, i ndjejn fare. O është i drogirat dhe është mpi ndër xhexa etina. Allahu narojt. Andaj besimtarit do të mëkon shumë i kujdesën dhe shumë shiçel berrala ala kulubihim ma kanu e kësibun, Allahu Gjellawala ka thonë i është mbulu e zemrat e tërë dhe është vendosë perde, pse? Bi ma kanu e kësibun, vete kanë punua ta. Vete kanë meritu atë pëzit. Thot Abdu, Abdul Latif ibn Abdurrahman nipi ibn i Muhammed ibn Abdurrahabit Allah e Mëshiroft, thot kategoria e dytë të cilat pengohen nga vërteta, erruasa u ehlul emual. Njërzit të cilat janë me poste të mëdha dhe kanë ndorë parët e njerëze e ledhine fitnetuhum dunjahum vë shahavatuhum që fitne e tira është e ipshet dhe dunjohja e ipshet dhe dunjohja i pengon li enne hum ja alemun se këta njerëze din shumë mir enne lhaqka jem nauhum min këthiri min ma ahabbu se haki i pengon prej shumë prej sejnë dhe të ata i dëshirojnë ọlfun dhe janë adaptuar dhe janë familiarizuar me ato sende me ne shahowat el gay prej epsheve të homnerave falam ya ja b u bida el hak eda nuk ja vnojn veshin aty çka e fol dë vërtetën nuk i intereson fare aq çka mësuan epshet dash familiarizuar dhe është, familiarizu, është adaptuar at, at atmosferta epsheve dhe autoritetit dhe famës që na jë do e adhurojn famon e vet e kotësh la ja b aty nuk i hin vesh fjala e vërtet dhe u lumë ngëmbëlu dhe nuk pranojnë këto pranojnë fjalën e, pranojn, e vërtet. Thot Ebul Mudhaffer es-Semani, Allahu më sheroft, në komentin në fjalën e Allahu xhalla uala, "Wa la tishtaru bi ayati thamanan qalila." The most e shitni Allahu ka thon xhalla uala, "Yehudiu ka thon, mos e shitni ajetet e mia për një çmim të vogël." Mos e shitni ajetet e mia për një çmim të vogël. Thot es-Semani, "Dhalika an ulama'uhum Thot kjo për shkak se, a je ti ka zmit për shkak se, ulama huma ahbarum, a dhrus e tyra dhe dietarët e tyra. Dietarët e tyra kanë të lëmë makle ala aghna, ala aghnia, kanë pas rroga prej pasunëkëve të atij populli. Rroga kanë pas. Kanë më rroga. Fa khafu an tadhhab maklehum dhe i fiksuën mes ponalet rroga dhe paga In amanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, faqayyiru ni'atahu wa katma katmu ismahu ya qandrishu sifatet e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja kanë shef emrin. Kur kanë shkuar njerëzit se jehudit para praktik kanë përgazuar për një pejgamber të fundit që ka me ardh. Dhe kur ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit kanë vrapu te jehudit, "A është i këtij ai?" Ata kanë thonë, "As ja, është ai." Nëse Safia E bija e Haji ibn Akhtar, ekena për mend rastin, kur i kanë ndaxhu babon e vet me Mijën e vet të Abu Yasilin, tu bë muhavet, ayish çajish. Çaj me sa kur kanë ndar 2010, ashtaj pejgamber s'osh çaj. S'osh kë. Çka i ka bë? Rogat. I norën rogat prej pasunikëve, ndosai ibn Abbas ka komentuar këta jet, kanë thonë a edin çka thëmën qalilan, çmimi pak. Sa u kanë? Kan thonë me deve ja u kanë bajt altant me deve jo njerz me vajt altan me deve ama ka allahu ka thënë themen qalilen ka thujt pak sa ajet nea ajet nuk shiten me kët dujoj me tallan sa jash fjala allah o jalla wala e sot njerzit wala haula wala quwata illa billah jo altan asiben dor altan me praqatiesh e vërtëta ata i kan pas altan me deve i kan vajt ama allahu ka thënë themen qalilen mos e shidni per pak ajetat e mia mos e shidni per pak ajetat E mija Pasaj ka thonë Shekhu l-Islam ibn Utejmija duke të reguë se dashuria për autoritet e pengon njeri nga e vërteta ka thonë Allah e Mëshiroft në fetawë al-Kubra wa Ebu Talib dhe Ebu Talib i mija i penga mejri sallallahu al-Islam wa inkane alimen bi enne Muhammed e Rasulullah edhe pse ka ditë se Muhammedi ka qenë i dërguar i Allah Rasulullah wa hua muhibbun le edhe e ka dashtë Enga me li sallallahu alaihi ve selam mirpo. Dëgjoni çfarë thot. Falemtakum muhabbatuhu lahu li muhabbatihi lillah. Ne po se ka dashur për hir të Allahut. Se ka dashur për hir të Allahut, jallahu wala. Bel kana yuhibbuhu li annehu ibnu ibnu akhi. E ka dashur sa ka qen xali vllait vet. E ka dashur sa ka qen djali i vllaut të tij. Fa yuhibbuhu lil qaraba. E ka dashur se ka qen djali vllau. Wa itha ahabba dhuhurahu falamma yahsul lahu bi dhalika min ash-shara wal riasa nëse pyët dikush e pse ka një mu e Butalibi Muhammedin s.a.s ka doqë pëse e ka pos gjalli vlavi të botë të dhec se ka doqë se e ka pos për i të lovë për e ka doqë gjalli vlavi të botë u dhec Fel, felihe dhe lemma uri dhe alehi shqehe dhe tejn anë dojë thot argument për këta se kërja ka paracit për nga me së nëm dy shadetet mi dëshmue ara an al-iqrar bima bihima zawal dinihi alladhi yuhibbu kuraka pase dheshmia me kete dheshmi la ilaha illallah muhammed rasulullah ehet posht thejen te edonaj rafat e ka refuzu andaj dashuria momentet e vdekjes per meruaj autoritetin pas vdekjes e ka pengu e butalivin per me vranuat te vërtetë wala hawla wala quwata illa billah andaj shumja ras pengohet nga e vërteta për hirë të mbrojqës dhe ruajqës të autoritetet të cënët e kanë ata, apo fomës të cënën e ka arrit, dhe ridikun dhe donë me rujtë ata të cënën e ka arrit dhe pengohet nga e vërteta dhe pasimi i të vërtetes. E shtota, prej pengesave është e të klidu pasimi qorazi. Pasimi qorazi është prej pengeseve të mdoja nga pasimit vërtetes. Pasimi qëra zi andaj ka thonë prej se lefit la te kun immaëten më subën immaa i kanë thonë shka immaa kanë thonë i shkonë mas njeri jut qëfar të dëqoft që i thotaj ki është ajtë cilë e din unë nuk e di adhe i shkonë për mas qëra zi ka thonë shejkhul islam ibnu tejmje fëtë thawabu ala maja e bihir rësulu vë nusratu li men nësaraha thotë shpërblimi mirët Në atab më të cilën ka orë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Në akirat Që përblimin akirat miret më ata që ka orë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Dhe fitori arihat Aish ka e ndihmon për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam Dhe lumë të ria i takon ati që ka e pason për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam Dhe salavatullahi wa melaketuhu Alal mu'minin e bihi Tad që dhe përshëndetja Allahu Jelle wa ala Dhe melacheve që mbi besim të orët Të cilat e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ul muallimina lin nas dinë dha tatë të mësojnë njerëzve feën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wal haqq yaduru ma'ahu haithuma dar the haqi silat ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haqi silat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jometi të tërkon as me shejkhun e islamit mutaymin nuk sillet haqi haqi sillet vetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fjaltë zbritura nga Aone Allahu Tebareke Andaj, është obligim Për njeri unë menqëm Për njeri unë i cili është ngarku Me dëtira nga anë Allahu Jelle Vala I cili në gjuhë në rave qëhet El Mukelleful Aqil A i cili obligohet me obligimin Nga anë Allahu Jelle Vala I cili pranon Mendja ti Me këptu Kurani dhe Sunetin e Pengameri pen Sallallahu Aleyhi Sallam Me urujtë të qlidit Me urujtë pasimit qërazi, thot e bu Muhammed ibn Hazmi Allah i më shiroft, el muqallidu pasu e si qërazi radin, është t'i knasht e njëgëban e aklu që i mu, mu lujt dikush me mejna në tina ti e pason dikant qërazi nëse të ka thonë të vërtejtëm elhamdulillah, po nëse së të ka thonë njëgëban e aklu luët me t'i e, e kur e mërveçti? në khirat, ama atar vonë është atara është vonë Allah jalla wa'ala ka përman Rabbana inna ata'na saadatana wa kubara'ana fa adaluna sabila fa atihim dha'feyn min al-azhabi wal anhum la'na kabira surah ahzab Allah jalla wa qarana o zotiyon in jahnam tukon inna na ipasum tamzaiton saadatana zotritaton wa kubara'ana za diatartaton Fë e dhallune e atona devijuën nga rruga e drejtë qka kërkojnë tash prej Allahut Fë atihim dhë fejni minel adheb O Zot, na ashto është e na të dënu po që të shka u banën se bep mu dënu na a na të kujtu se fitë e ndërna thënë të vërtetën Fë atihim dhë fejni minel adheb jepja tash dy fysh këtinve dënimin mat -mad. Mat -mad. u al anhum la'nen kebira dhe malkoj i këto me malkimin matë madhë matë madhë Allahut gjë ka në likull dy të kini dënimin e dëfishum, o lakin la të shoron, o masinit e lje. A pas ka me pon në gjenem, njerës tësat kanë mu hanku e të Allahu gjellu alohu zot, kam kujtu si kjetë vërtejtën e të thonë, nda ka orë në hadith, nga penga meri sallallahu aleyhi vësallem, se një njeri ka mu huidhë në gjenem, dhe banor të gjenemit, së në kanë mjaduru erën, parame në banor të gjenemit, së njadurojnë erën, vë Kushat ski person, s'm puna s'm bjadoroj në errën, errën e çel të paskë. Meqisëll ato janë vet çelt, ed ato janë nxim, ato ju ju del gjak dhe çelb nga nga trupat e tyre. Kan me hong fresh Sadid, Allahu xagadon, ka Sadid kam u bë. Tukë u djeg, ju del çelbi, Allah ja uab me hongratat. Allahu na ruaj. Mil poka me koni njerë i cili s'n kam bjadoru atëm banor të zjarrit atina. Kan më thon, kush është ai? Kan më thon, ai është i cili e ka ditë të vërtetën dhe nuk e ka pasur. Nuk e na kam shef të vërtetën. Kan me ka me pas erdhën matrona, banorte e Azorit. Andaj pasimi i Çorazi është për pengesave të mëlloja, të cilat i pengojnë njerëzit nga pasimi i dërtëtes. Dë thot Abdurrahman es-Saadi Allahu ma sheroft, fa inna man a'tada al-jari 'ala aqwalin, fat kush është mësua me shku pas fjalta njerëzve. Pas fjallë të hojëllarve La ju bali Delle alejha delirin sahih A u daif Nuk e, e qonë kokën Se aish ka të fol A të fol më argumente Sahih Delle alejhja delirin sahih A të fol më argumente Qarë të prem A u daif Apo Daif s Si mirët argumente A u lem jedull Apo s'ka farë argumente aj Nuk intereson La ju bali Sa mësume shku për mas Atin Jehë më du dhihne I I e parqsohet me ndjatia atina. Pasu si çoraz di s'ka mendje. Nuk ka mendje. Dhe kjo duhet të më thonë këtë mënyrë. Allaj Ibn Taymija e ka përmendur në fjalën nuk e përmenda. Ka thonë et taklidu, yuri thul balada. Taklidi, pasi më çorazi trashigon mendjet trashë. Ai qipom ai që i cila pasan çorazi hoxhen e tij. O nuk kem intereson mua. Këti jam të shkupër mas edhe ukrimu a veti. Balada e ka ka formuar Me njëtë rasinë, me njënë, etina Walajën hudu për talebër rrëki Walis të izadët i fikuët i lë fikrë o dhe Dhe nuk donë mund grit Me argumente dhe studimin e qështjeve Me fokte dhe Baza të shëndosha Së interesant E ka morë një rrugë dhe eqë për para Tho tjë për në kajimi Walajse indë e këtherin nasi Si warusumin të rakauha anë kaumin Tho të këshumica njërzve Nuk gjenë veç e simbole I pasojin disa njerëz që i kanë vendosur ato simbole, muadhamina in dahum, janë tavlërsuar dhe të respektuar ata njerëz, thumma liihsan dhonnhem behem, pastaj për mendimin se janë të mirë për ata njerëz, që ish be ka mundësia i me gabu, që ish be ka mundësia i holhme sipas ditë, që ish bajse si ka lexu këta argumentet, që ish bajse se si pas ka studiuar eku ta diçka dhe nuk i mar para sis se mundet midalatina shon për pengesave të tjera, nuk është pun studimi dhe hulumtimi, çish be çish alla pasan ata todi men qaimi wa qad wuqifu 'inda aqwalihim ya ndaltu fialta tharra dhe nuk lvizin wala metajawazuhuha dha nuk doshiron me kalu thasarat hijaban lahum wa ayu hijab dhe jam pengua prej të vërtetës dhe çfarë pengimi çfarë pengimi madh është me u pengu kështu prej të vërtetës andaj njeriu duhet të muroj shumë ngase ka mundsi bohot dhe e pason dikan çorazi dërsa nuk ka argumente dhe nuk i shpaloset kjo betëm se ditën e gjikimit kë ka thonë Allahu Gjellawala jo me tubële së sarajrë ditën këtë dalën shesh sekretët ama laju dhe në lehun feja të dhirun nuk ju i për të leje mu arsjetua andaj argument për mos pasimin që razi Allahu Gjellawala ka folë shumë në Kur'an shumë në Kur'an ve e arrit anil jahilin Allahu Gjellawala ka thonë dhe largoju jahilave Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzal Allah Allahu jalla wa ta'ala kur nase yu thuut pasan ata sha ga zbit Allahu qalu thul inma nattabi'u ka thoin na vetem sa e pasojna ma alfeina aleihi abaana na dojna me pasuat sha e kenazit baba dorteton Allahu jalla wa ta'ala aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun a dhena sa baba dortetera Nuk e kan pas rrugën e drejt edhe s'kan pas men? Praga, edhe që shto kishmi pasua? Mirë po pasu si qora zi nuk shë. Allahu jelle vë ala ka dhona ajet jeter Wa min hum ummiyuna la ja'lemuuna el kitab In hum illa yedhunnun Allahu që ka dhona dhe pre njerëzve ka analfabeta Analfabeta, sure dhe kara Qka dhina të? In hum illa yedhunnun Kit qështë dhikan me supëzime Supozim, në është ta e vërtet? A, e vërteta është gjezime, e prejmë, s'ka është, sështë, është, si kur nëta, si kur dita në, me zdi, si kur dita në, me zdi, si kur dita dhe në shka e shja, ha, dita sa, në është ta, është ta jo, kështu është e vërteta, a këna me dollë para Allahu gjellewala, as këna me dollë, një dëshim me ti, ty ki po me dollë para Allahu gjellewala, po ki me dollë kafir, dëshimi vjen këndërshtim e të vërtejten. Andaj, vërtejta është absolute. Absolute. Andaj, taklidi e pengon njeri unë. Pasuimi, që razi, në luftën mes muawjes dhe alijes, alija radhiallahu anë e ka që birinëti Hasanin dhe e ka që e Ammar ibn Asirin të kë Aisha. Dhe atër të sëllet kanë dal me Aishën. Dhe i ka thonë Ammari, atër të sëllet kanë shku ka muawje. Dhe i ka thonë Ja ehlel Basra, ka thon o ju njerëz të Bastrës çka kanë shkuar me Muawijen wallahi inaha la zaujatu nabikum sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah pse han pengu shikoni Aisha kush është Aisha mirë po ka dal nga ona te cila nuk ka çënë durr me dal a dhash me dal ka ana e Aliut radhiyallahu an dhe ka dal a mari ka thon o ju njerëz disa sahabë ka thon e atyre se kanë shkuar mas pashallahi ka thon këan pa shortja për nga me i dhe sallallahu asem fi dunja o le akhirat dunja o dhe akhirat o lakin në Allah mirë pa Allah i btële këm biha ju ka sëprovu me këta me aishën ju ka sëprovu lija'leme që ta shofe Allahu ijahu të tjeune emhije a kini mengu Allahun e pa aishën paramenu kë ju ka artë sëprova me aishën edhe me Allahun a kanë me shku mas Allahut a mas aishës sa të kanë thonë aishë ak nëjna e ku më dikush me pozita më të vogla ku dikush me pozita më të vogla andaj besintarit du të më konë shumë shumë i kujdeshëm se mundet mi dalë autoriteti dikujna i madh dhe pengohet a i shë ju ka dalë mirë po Amari ka thanë ojë njërës në e di nëse kjo peng, gruja për nga me dhe sëram dhe respektojnë dhe s'ka mundë si dikush me me akuzu e këta kjo në dënjadë në kjerat gruja e ti a me largonë nëse Allah ju ka së provu me këta më si sh Andaj, këto janë për e shembove të silat, djetarëti kanë prue për më argumentu e se pasimi qërazi është irezikshëm. Tu du me va një vërrejtje. Kur thuët pasimi qërazi dhe largimin nga pasimi qërazi, nuk e kam për qëllim mu pavarësu njeri ju me mendje në tina dhe mu ba hojgjë që pa do kon hojgjë. Nga se, ka thonë Shekhu Islam i Butejmije, ma amër Allahu bi emrin. Nuk urdonë Allahu me një qështje, illa atarada sh shaytanu bi amrayn vetem sadal sh shaytani me di chestje Allahu kujta jape ni urdhur apo ni ndales sh shaytani del para asaj me di chestje la yubali bi ahidehuma zafer nukin intereson sh shaytani me cenen pri dia ve ka me fitu ima bi tafritin aw ifrat ose me neglijenc ose me teprim andaj njerz shkatrohen nga neglijenca dhe nga teprimi kur thuat pas me pasu chorazi nuk i, nuk es e kunderta mubahoz pa ukon Allahu Gjellavala ka nuk kushte edhe të pasimit të argumentit. Dhe nuk mund është mu po nga se dhevijon si kuraj pasi, pasu si qërazi. Pse kime pasu qërazi shejtoni në cilit flatët tija? E kundërta me të kundërta. Andaj për të duhet një vërrejtje. Ka thamë Sanaani, njëni për i djetarëve të mdoj, vë fërë këmbejnë të klidil alim dhe dalimi mes pasimi qërazi të djetarit, fi gjemi i ma kalahu në kitë fjallë shkaj thëtë hajë, و بين الاستعانه بفهمه و نمس تندihmit dhe mundihmua me kuptimin e Atina fa in al awal al awal akhad bi qulih ipari pasu si charazi e ka mor fjalen pa e shikuar hiç min ghayr nazar pa e shikue fi dalilin min kitabin wala sunna nuk e intereson at argumentu me kuran apo me sunet apo jo kja te thane dhe u kri Wa listianet u bifehmihi, dërsa mundihmu me kuptimin e o gjalarëve, është bi menzilat i delili fit tariqë, është si kur punë ati qëli të tregon rrugën. Ka du të me shku qeknena, a ma të ka zonë më argumente, qeknena, më argumente, jo pësa ne të tonë shko qeknena, po pëse argumente është qeknenë se rruga është qeknena, thotë shekhu l'islam ibn u tejmje, fe e immetu il muslimin. Imamate muslimaneve, alladhina taba'uuhum wasa'il wat turuq yan mjete dhe rrugë o adilla z argumente baina naseu baina arrasul. Yan mjete dhe ndërmjetësa mes pejgamberit dhe të dërguarve. A mund të dikush më thonë mund nuk kum intereson po Buhariu çka ka thon? Po ti mundush më thon. Po po ti pa Buhariun se në një fash çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A mund u shvetëm nuk më intereson çka thonim Muhammedi. Po kush e transmeton ti hadithat? A mund është me tha nuk këmë intereson që par kuptimi ka pas muslimi? Po ti nuk mund është pa muslimin me, me kuptu fejnë Allahu Gjellewale. A mund është me tha nuk këmë intereson që ka thamë Ibni Abasi? Po ti mund është me thamë po e dhevijan rrugën. Edhepse Ibni Abasi nuk pasohet vet veti ju. Po pasohet për ata shka Allahu Gjellewale i ka thamë pe kuptimit dhe zëbërthimit të, të argumenteve. Ka thamë e shatë i biu. Dhe me këta e përfundojna duke e balancue, mbes pasimit çorazi dhe pavarësimit me me vetveten. Kësa njerëzit e kiç kuptojnë. Kur thirrmi jo pasim çorazi, nuk kena të thirr në xhallah me xhehel. Dhe më bëu Sheikhul Islam me me xhehel. Allahu xhallahu ala ka thane innahu anzalahul qur'ana bilsanin arabiy. Ai e ka zbritur Kur'ani me çka? Bilisanin arabiy. Me Kur'an në gjuhën arabe a ishka si di delalatul arabijeti a ishka si di aludimet dhe ngërthimet dhe domethonjet dhe kuptimet e gjuës arabe qështë e mërështë fjalën Allahu Gjellewala pa tjetër e ka mundih mua ma ta shë e kuptojnë fjalën Allahu Gjellewala po, ti duesh me pasu fjalën Allahu Gjellewala po, si? po si duesh me pasu dika ndërmjec dhe nuk mund është mu pavarsu thot që ati biju nëse supozojna مبتدئا في اللغه العربيه يا فيلستارنا جوناربه فهو مبتدئ في علم الشريعه ايش فيلستارنا الشريعه ومتوسط في اللغه العربيه هو متوسط في الشريعه كوش مساتارنا جوناربه هو مساتارنا في الشريعه ومن كان منتهيا في اللغه العربيه فهو منته في الشريعه اكوش كاريت شقاق ما تلارتا جوناربه اياه شرياتن ماسلارتين Edhe kjo me këta balancohet, sepse patjetër është pasimi i teksteve të Allahu xhallavala në arabisht. Edhe përkthimi me pajtimin e këtij diatarë nuk është Kurani. Sherifameti nuk ka Kur'an. Sherifameti në mendimin e atyre të cilët thonë se nuk lejohet të mëlexhu Kur'ani pa abdes, një një grup i detarëve don nuk lejohet të lexo Kur'ani pa abdes. Edhe ato shë kanë thonë këtu kanë dhënë leje të lejohet të lexo përkthimin. Sai nuk ka Kur'an. Dhe përkthimi nuk është sfidë për njerëzit. Allahu xhallahu ole ka thonë: "Fa'tu bisuratin min mithlih." Hajt bëni një sure si Kur'ani me pajtimin e këtij dietar dhe se ka përselim përkthimin, po për e ka në gjunë na robe. Gjon na robe s'nave kurkush din një ngjajshëm. Andaj ajo ignoranca në katror e cila është e njerëzve të sa pasojnë Çorrazi, ballafaqohet me një ignorancë në kub, të cilat pavarsohen dhe mendojnë se janë të dishëm dhe përvarësohën nga ndërmjëtësim me djetarë. Djetarë janë të cilët Allah u gjellëvala i ka që u dhëzus. Mirë, por, du është me pas vetë të më një një preventivë se nuk o për nga merë. Ka thonë Shekhu l'Islam ibn Utejmje, Allah i Mëshirofë. Vë le u kane kelamu l'alim, kullu hu haq, le kane fi mënzilletin në bi. Me paskonë fjallë alimit, ketë hak, i shkonë si për nga meri. Me paskonë, hox çka thojë, kët çka fol kët haka, pa pejgamber asht. Veç Allahu xhallahu ala ka thon lajë ndiku anë e hawa. Pejgamberi s'fol nga Epshi. E dietarri shumë më fol nga Epshi. Ajo çka na mendojnë na për dietar të elsunetit është se ata nuk e folin gjithmonë të vërtetën, po e folin në shumicën e rasteve të rrtetën. E atikun se kan thon të vërtetën, Allahu xhallahu ala ka urdhënu me respektu dhe më thon lem yetamdul khata, nuk e kan sinuë gabimin nuk e kanë sinuë gabimin. Andaj në shumicë janë sharrivë, të cilët besojnë se Allahu xhallahu ala nuk është mbi shtat kaqjell dhe nuk është mbi arshin e tij. Kjo është një shumicë dërmuese. Mirpo drejtart janë patur dhe kanë thonë Sheikhul Islam, ata e dojnë Allahun xhallahu ala, e dojnë Allahun xhallahu ala dhe e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasalam dhe kjo hak se e dojnë ata. Mirpo kanë rënë gabime duke u ndikuar prej mosës të marrë të drejtarëve, thotë se kjo i ban mortsi të tutë Allahu xhallahu ala i banë mu arsitu, edhe pse fjala në realitet është muhimi Allahu gjellawale, fjala në realitet, elrahmanu Ar alel arshis tawa, Allahu gjellawale qartë ka than, Allahu nbi arsh është ngrit, ata ka than së është ngrit, pa i ka morë nbi pushtetin e tina, e kështë në mëral, mirë po djetarë ti ka në arsitu, pse lemja të amme du, se kanë than qëllimisht, andaj, besimtari nuk duhet me kalu, asë një fratë, asë të fritë, asë në ngullu, I yakumul qulub pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam ka thon, "Orujoni për të primet. Halakul mutanati'un, halakul mutanati'un, halakul mutanati'un." Pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam ka thon, "Hadith se ka njerëz muslimë, janë shkatëruar njerëz të cilët ata teprojnë, janë shkatëruar njerëz të cilët ata teprojnë, janë shkatëruar njerëz të cilët ata teprojnë. Ka do të shkatëprojsh, shkatrohesh. E teprovën e pavarësimin çorazi, shkatrohesh. E me teprovën e pavarësimin në momentin tonë dhe me mendimin se ti, ja i cili dimi studiu çështet, pa i pas mjetet, shkatrohesh." shkatrosh dhe kjo është i një randës kristale dhe me lejnë Allahu Gjellewala në ligeratën e arshme është edhe një tjetër pengesë shumë e rëzikshme ajo është el uqbu qëla është ajo vetëpëlqimi vetëpëlqimi me vetëveten dhe thuaj se kjo mas shumëti është prezent të njësë të cilat janë të vëzumë të cilat njësë për, kur thamë për e vëzumë pretendojnë islam dhe pretendojnë pasim të v kto shejtoni ka punë me këta dhe i shtimu vetpëlçi lufsimallahu xhallahu ala që më largoja të gjitha pengesat të cilat mundot më na dalë mes njevë dhe të vërtetës lufsimallahu xhallahu ala që ndajselë syt para të vërtetës të ta pasoj në anë mënyrë absolute lufsimallahu xhallahu ala që ndajopë prej dijes të cilat ti ka begatu dhe ka dhurojë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke mos anu nga teprimi dhe as nga negligencave sallallahu ala nabiina muhammedin wa alihi wa sahabatihi ajma